дає всім подивитись на шлюбну сорочку. «Подивіться, пани родичі, от на цю кошулю. Дай Боже, щоб і вони за своїми дітьми діждали такої». Діставши таким способом безперечне підтвердження дівоцтва, захованого молодою жінкою аж до шлюбу, присутні виявляють несамовиту радість. Починають врищати, скакати по лавках та столах, бити посуд тощо. А в XVII столітті все це відбувалося ще з більшою урочистістю. Коли вони, молоді, зостаються вдвох на самоті, повідає Боплан, вони засувають фіранки, а тим часом більшість присутніх на весільному бенкеті – приходить до кімнати з дудками, танцюючи з чаркою в руках. А жінки танцюють та скачуть, плескаючи в долоні, начебто вони в усіх точках виконали шлюб. У щасливому випадку, коли вона, молода, дасть ознаку, зараз же всі присутні скачуть та плещуть руками й радісно кричать. Батьки молодого увесь час чатують коло ліжка – Сподіваючись почути, що там робиться, чекаючи на хвилину, коли відсунути фіранки, як скінчиться комедія. І тоді вони молоді, негайно дають білу сорочку. І коли знайдуть на ній ознаку дівоцтва, тоді аж хата ходить од несамовитих покликів, що ними виявляється радість та задоволення цілого роду з підтвердження цього факту. Але коли сорочку не показують, а це тепер буває дедалі все частіше, то молода, проспівавши пісню, яка стверджує її чистоту, йде своїм чоловіком до його батьків, що чекають на молодих, сидячи на лаві біля печі і тримаючи кожний в руках хліб. Старший боярин знову просить тричі у старости благословення дітям привітати своїх батьків. Молоді вітають їх, а вони благословляють їх хлібом. Потім молодих садовлять за стіл і частують наливкою та ритуальною печеною куркою. Тільки в Західній Україні ця регламентована страва замінена на вареники з сиром. Дуже рідко буває, щоб гості розходились зараз після вечері. Звичайно, новина про чистоту молодої викликає, як це вже зазначено, вище велику радість. Люди не самовито радіють. І бенкет стає справжньою оргією, що відбувається в супроводі танців та співів цілком еротичних, які без жадного сумніву являють собою відгомін стародавнього фалічного культу. Звичаєва перезва – і є тою оргією, що починається після виходу молодих з комори. А в тому разі, коли їх лишають там перебути цілу ніч, відкладається до другого дня. Розглядаючи цей звичай, ми довше спинимося на цих піснях і танцях та спробуємо їх простудіювати. А тепер ми обмежимося тільки зазначенням тих пісень, що виявляють радість з приводу єднання яке дало змогу констатувати дівоцтво молодої. У них також переховується багато слідів дуже давньої епохи та культу органів відтворення, що його християнство злегка затушувало, як це ми вже бачили. А в пісні, що її занотував Максимович, говориться «Ой ішов дощик кропнистий, ой уродив чернчик зернистий, Неуміла й Уляна красити, мусила Івана просити. А наш Іван молодець, рубав березу під корінець. Рубав же її і не зрубав, гнув же її і не зігнув. Вліз на вершок та розчахнув. Ой, їдь родоньку, не бійся, у червоні чобітки обуйся. топчи вороги під ноги. Дайте нам рушників з торочками, а ми дамо сорочку з квіточками. А в покоїку за двірочками стоїть постелька з подушечками. На тій постельці Маруся лежить.